Ефіопами звані, а усьому іншому вони такі ж, як ми. І розповідав про землю. Вона плаває на воді, але ніяких китів та слонів під нею немає, а що є, того не знає ніхто. Курсаку я завдячую дуже багато чим, але саме він поселив у моїй душі тривогу, відчуття якоїсь непогамованості. Він сам увесь вік чогось шукав, а чого гаразд не знав. Обходив чимало країв і далеких країн, але й там не знайшов, проте казав, що воно є. І те було дивно. А потім, вже пізніше, воно поселилося і в мені. І я також почав шукати правди, але не тієї буденної, про яку люди кажуть, що люблять її, а насправді її бояться, а правди іншої, великої істини. Іноді мені здається, що її немає. Іноді щось, мов мріє переді мною. Іноді мені стає страшно, адже це Либонь проти Бога. Він один знає її всю, а нам до того а Але ж він творив нас за своєю подобою, і чому б нам не ступати в його сліди? Либонь з власної недолі, а трохи через це, я не вернувся додому. І досі не прибився до якогось твердого житейського берега. Волосаєся по світу. Важкі клопоти, якось цей, віднайти, не дай воду, на якийсь час відсувають у темні кути ці думки, а далі знову постають переді мною, хоч і не заступають мені світу звичайного, з його принадами та вабами. І я, і Корсак, і інші галерники – Захворіли на бобонну чуму. Великі сині бобони тріскали під руками, і по них повзали великі зелені мухи. Корсак помер, передавши мені перед смертю сережку та наказавши берегти її. І померли майже всі інші галерники. Але я одужав. І ще півтора року носив на коромислі у великих глеках воду в горішній сад Аги Карачбея. Гіркий запах лавру та нудотний мигдалю ввійшли в мене на все життя. А коли козаки отамана Пугача напали на кафу, я порозбивав глеки і, обдираючи шкіру на руках та ногах, біг, котився вниз і таки встиг на останній козацький човен. П'ятий рік я у Запоростях і тільки раз навідав домівку. Поцілував у руку мою стареньку неньку і утік знову на січ, бо мене ловили. За цей час пан Каштелян Ходорович із світу слиз. Його замок став руїною, а його колишні землі королівською грамотою передані пивові, перевертневі і потурмакові, щоб шаблею служив короні польській, королеві, щоб дотирав колишніх своїх одновірців. Нині він католик і польський шляхтич, щоб тримав на аркані посполитого і в покорі, в служінні шляхті козака. Мене пекло і спопеляло, що я не помстився лютому ворогові, перекинчику, запроданцю. Але впала була чутка, що пиво загинув на Молдавській війні, і моя ненависть заснула. Кажуть, всі людські діла на землі вінчає справедливість. І я був повірив у неї, хоч до того жодного разу не бачив, щоб вона їх вінчала. А ось тепер, Переконався остаточно в марності сподівань на неї. Покладатися можна тільки на себе, на свою шаблю. Тепер моя ненависть спалахнула, не наче жар степового багаття під вітром, і я зрозумів, що ця ось моя мандрівка не тільки для порятунку товариства, а й смертельний поєдинок з запеклим боргом. Моє серце набухло, неначе брунька, в якій нортують соки всієї землі, набухло жагою помсти. Я над силу вирвався з смертельних щимків, ховався, неначе злодій, але почувався дужим і готовим до бою, до смертельної змаги, і вже знав, що вона станеться. Станеться обов'язково, і з того кола вийде тільки один він або я. В гаряці думок стискав у кулаці жму і тільки тоді зогледівся, коли він перетворився на потеруху. Я не дожидався вечора, зліз сіна раніше, підполуднував тією ж перепічкою та рибою, добре обдмухавши з неї попіл. З вербового зробив хрестика та поклав навіддяку господареві, а на руці власної ложки рибки викарбував першу маленьку зарубку собі, що минула перша доба, відколи покинув товариство на Хортиці. Ті зарубки підганятимуть мене в дорозі. Над степом плив на розпластаних крилах коршак-підорл. Я бачив його, а він мене. Либонь з високості він бачив мене ліпше. І увесь степ, може й моїх ворогів, плив ситий і байдужий, йому тепер вдосталь харчу. Мишвив ще не вибуяних бур'янах, яєць наситків у качліних гніздах та й самих качок. Бавився на пружних струменях. З молодого поленевого кущика виглянула голова гадючки, нагадавши мені кипорну, прилизану, з приклюснутими до потилиці вухами голову пива. І кров знову застукотіла мені в скронях. Недарма, кажуть, через ворога важко до пекла дістатися». Я дістанусь. З цивими травами плив олень. Він йшов у ту ж сторону, що й я. Поглядав на мене. Один раз заревів на захід сонця, а тоді закинув голову за спину і побіг. Вдарив весні литаври, перепел. Дзвін той покотився по землі. Степ кипів життям. Під ногами у мене шуміли молоді трави. Вихор кошлати в кущі високої періхній ковили і кущики молоденькі, ніжні. Пушок на дитячих голівках, і ті, й ті стануть землею, оці ось сиві незабаром, оті ніжні наступного року. Для того й ростуть.